eh për kujdes është vetëm për fëmijët dhe më nëse të hyrat më jure e kitë të kufizuara. Por megjithatë të preferoj që ta detajlosh më tej për pyetjen që të kemi mundësi të japim përgjigje. Në pyetjes për natën e kadrit nuk e dim asnjë kurrë natën e kadrit për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka preferuar dhe na ka porositur që ta kërkojmë natën e kadrit në 10 ditë e fundit të Ramazanit. Totë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 Po, ne kemi shpërblimin e për cilës e Koranit. Ne kemi shpërblimin e të qëndruarit për balë dhe kuj që lezonë Koran, dhe kjo është sevap. E kemi shpërblimin që përkallim kohën me Koran, dhe kjo është shpërblim dhe sevap. Por, shpërblimi i lezimit e Koranit, për të sinë ka thonë pejgamberi sallallahu alesallam, se kush e lezonë Koranin, për gjdo shkrojnë të lezuar, i ka nga dhjetë shpërblime,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 dati kompenzoj ditët e humbura pastaj kur të lirosh nga shtatzënia. E njëjta vlerë do përgruan shtat përgruan gjithdhënse. Edhe ajo ja, në esenc aceran por nxofsa ajërimi i saj ndikon në sasinë e qumshtit dhe pastaj kjo reflekton me mungesë të ushqimit për fëmijën e saj, atëherë themi se kjo liruat nga gjërimi dhe pasta të liruat nga gjithdhënja i kompenzon ditët e humbura.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 Vërë një atë dyja për tre po. po. po pëjtë të mi po. Ne pas. Po urëna, lë. Urëna. Qësë e qështë e ashtu ja domë të ne borisë obligim të një muaj i Ramazanës? Përësë o është borë obligimë a gjërimi një muaj. Ashtu e ja. Po? Pyëtë e ashtu domë të fonë, a lejo gjatë kër linë së mija, që ta nëzarin së mija për ma të tregullu që i pësë para, vërasë, motë së medicinale, apo, është lejuar, oh. në medicinale, po, oh. a po ashtë e leju Emi, të ndashan nukosht, emisioni për ema apo emi uvejs edhe uvejs, që fa ku primi kënë, apo abonë mi e lënë ema uvejs edhe uvejs edhe uvejs. Pa e qartë, e qartë. Pa e qartë. Amin. Ne, si kërë i kemi, dëmonë, parlemruar dhe mejrë, si kërë i nëndëruar emisioni, një në shpesojmë që tjetë kryesisht rrëth pytjeve që kanë bëhë me Ramazanin, nga se dhe këtu kemi shomë pytje që kanë ardhë për mes SMS-e për Ramazan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 Aleykum, salam, vëratullam. Unë e kam një pytje prej sërimi të Ramazanit, prej orës një gjysë mëndjeze dhe nëra 3, unë e falë në vëlletarit. Ako gjërësam, ashtë të mëshme që në qatë kohë, me ndonë momentin këralos dhe të në qilën e dënjost. Kështë para e dytë ashtë, pojnë që një orë para për endimit djelet, pra në ndu të dhe ashtë të vërtet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 ju po falën këtë pjesë të totës, po duhem se je duke bën një vepër shumë të mirë dhe shpresoj që Allahu xhallahu ala i përgjigjet lutjeve tuaja dhe e pranon pendimin dhe kërkim falën nga ana e jote. Gjithashtu sa i përket pyetjes për një orë para pendimit të dhillit, nuk ka argument se një orë bash para pendimit të dhillit para anun lutjet. Por ka hadith dë vërtet sipas plot dietarëve se agjëruesi ka një lutje që nuk i kthehet Dhe djetarit kanë shpesuar që këtë jetë në kone iftarit. Pra ndaj, sa so ma te për afrot kua iftarit, sa so ma te për agjerusi në din vetën të lodhën nga agjerimi, mezi, ose sa so ma te për ta afrot kua që ajtash me e kurorizën këtë dit të adurimit me sukses, a që ma te për rritën mundësit që Allah Gjellewala t'i pranën dhe t'i përgjigjet lutjeve të ti. Në mire që në piesën e fundit të agjërimit, pa mërështë e bëjmë këtë gjusë më orë, apo një orë, apo 5 minuta, si kemi mundësi të bëjmë, është mirë dhe preferuar që të shtojmë lutin këtë piesë dhe sa më tepër të kërkojmë nga Allah Gjellewara, duke është pesuar sa Allah Gjellewara i përgjigjet lutjeve tona. Kemi një telematetër në në kuadrojmë,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 që hyn në një muaj pa u përgatitur që ai muaj të shkon ju jo, sikur që ka dëshëruar ai. Asoj do të dosh më të të përgatitem, por ja ka ndodhur kjo. E rëndësishme është që mos të zgënjhemi, e rëndësishme është që mos të dëshpërohemi, por atë që ka mbetë ta shijojmë. Sikur që e kam përmend po më, në Këndin e Shtatë tër apo Qindër herë, rasti në fudalin ibn Jadit. Kur e, e kishte pyetur fudalin njëri dhe i kishte thënë sa vite i ke, i tha 60 vjet. Tha e u shekte në tësil, gati e paske qëtë ariqë të kallahu azo gjellë. Me vdikë, thë atër qëfar të bëjë? Shënë pregadit, në kam pënduar, ka kaluar, shumit se akos, jo si duhe, qëfar të bëjë? Qëfar i thë kjoj ditor? Tha ahsin fima të beka, jugë fërleke fima meda. Tha për mirësoja që kam betë, ta fal allahu atë që ka kalu. Ndë jemi duko ofruar, tek 10 ditë shi fundit, tek Një, një fund plët bëfasish, një fund plët dhurat ashtë shumë të nga nga lata dhugjeli. Atër në qësë e fillimis ka qenë si duhet në kanë betur gjera që nuk e kemi realizuar, kemi pasë zhjitë të realizojmë, atër spaku që nga tani të fillojmë që të i bëjmë ato plëcimit e duora dhe pregaditit e në vazhme që dhjetë ditë shifunit tjetë me të vërtitë një kurorizim i mrekulluashëm i përfundimit të kë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 gjithë dë humbje që i është shkaktuar, apo i a kanë shkaktuar vetë së tyre në, në fillem. E në kodrujmë një tërfan të të tërë. Salam Aleikum Allah. Aleikumussalam, Rahmatullah. Ja, banë një dytërë kytë me të do. Porna, ulam, porna. Paru, Allah, porna. Kytëja parë u latë, sajë rekom lezu Kuranin, të ashtë disa suret që, që a fillan me emrin e Allahut, të gjithë më sheshme, të më sheklotet, Bismillahirrahmanirrahim, e dojë janë pa bismillah. A onë e kretë, kretë i kom lezu me bismillah, ja kom fillu me bismillah, dhe pëse se kom vërrej që dojë kanë, dojë se kanë bismillah e Ramon Rahim. A kom bod një që ka gabim. Pythja e dytë është, a... Kënë mëna me marë gusëll abdes, gjatë agjerimit, edhe pythja e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Për po, e këmë matë, tash e këmë... Por që i kishin bëto përmisime, tash kone fundit, që kjo fjetu është këforma e namazit, si përshamë do përmisime, do shkojnjave, përshamë që në këmë jevë midim, e vë, tash e kam bërë, jevë midim, si përshamë më të dineseratër më istekim, i dineseratër më istekim, dine do oja, do uja, i kanë... Tashmë nuk e di a e kum posu në gabim që ta që e kum su me vëja, u duf me uja, op, ose me aja, u duf me eja, kaqë. Hala ju shkër dhe. Aminatullu, aminatullu. <coughs> Se përket fillimit të surëve, të gjitha surët e Koran fillon me Bismillah. Të gjitha, përvej surët të ube. Razvesht një surët në Koran nuk fillon me Bismillah. Andaj, fakti që ti nuk e ke di dhe ke fillon me Bismillah nuk prishpun. Po ti rani posku i desh ç atsure ç Allahu geleuara nuk e ka filluar me bismillah, mos ta fillojm as ne me, me bismillah. Ndaj ai që ka kaluar nuk ka nevojë të shqetësohen shumë, por ti rart kujdeso. Ka së veçëm sura, nuk kanë disa me bismillah, disa pa bismillah, jo. Gjithë kanë me bismillah, vetëm një është pa bismillah. Ajo është surja Teuba. Gustojet adhërimet mirët njerëzit sikurse gusti kur është adhërimet. Përveç se ti je të kujdes gjatë futje se ujt në gojt dhe në hund, si kur që ka përferu pegamiri së oselëm, se të jemi të kujdeshëm gjatë agjerimit. Kaq, azimë atje për nuk ka ndë një form tjetër të goslit gjatë agjerimit që dalën nga ajo që bët jashtë agjerimit. Êshtë më forma e njëjtë, vetëm kujdesi gjatë agjerimit për mas të dhe përtu ujt në brendit të trubit duhet tjetë maj madhë sësa kër nuk jemi agjerushmë. Është përkat formës namazit nuk e di vllandroj çfarë tuturike lexuas as çfarë përmësimi janë bër. Por un po të preferoj çë lutje duat chimson. Veçanërisht ato që kanë me namazin. Sikurse sura Fatiha Inna a'atainakal kauthara, po qul huwa allahul ahad. Këto janë sura që mështej për njerëzit i preferojnë dhe i mësojnë më shumë. Apo çoft e tehijatu, apo çoft salavatu, çka do të ke mësuar nga lutje e namazit të preferoj që të shkosh te ndonjë huxh që kje afer mahalës hoqja gjemis, apo në një gjemat li, që në s'ki mundësi në shëta me e taku hoqjin, apo në shëta që, nuk të mundësohet përshka këtë kohës e kështu më radhë, në një gjemat li, që është i vjetër namazë, din mirë me lezu Koran, tja le dëzësh lutjet, thush, në dë gjemëa, fatjen, apo le dëzësh u lamira jo, edhe ajta punë përmërësimin, patë të dëgju, patë ditë, për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 Dhe nga njerë nga bëjmë përselime. Në gjuhë në arabi janë tri lajë hëja. Hë, hë, hë. Tri lajë, nga veç me një, nuk, nuk, nuk një, një e shrujnë. Në kumë në me shrujnë me tri. Një e kebë. E ka në njëri u që, në mënyrë të drejt për dejt, ta mësën surën e korantë. Jo për mes transkriptit. Në në qësë, nuk dhemi në zu arabisht, nuk i mësën surat nga shkrimi. Po, i mësën nga shkrimi, duhet me i konfirmu, e duhet me i legjitimu, paradiku që i din këtë sure nga lezimi original i Koranit, që ati ku duhet me ta përmirsu, me ndenishkuen, ta përmirsan dhe pasa e ki në regull lezimin. Allahu adin miri, e din mësëmiri, e inkuadrojmë një tërmën tjetër të radhës. Selamu alaikum. Aleikum, selamu, rahmatulloh. Në, në përmjëtje, e ta është ta, me ta bërë lirë me Ramazanë. Po, urnavla. Gjemur avesh se në Kosovë, Ramazani kapilu e një ditë maherët. Po? Se me dojnë hona ere. Po? Në qërëse tash, në Rabi kapilu e një ditë me vënef. Në qërëse aty në ju bjenë me në gjenu 30 ditë. Neve, ma bjenë me në gjenu 31 ditë. Ose me hongër, me bo Bajram, në ditën kërë është Ramazani. Kamë e dhe të ruë. E te... Kur ka fillu Ramazoni, ku këqin? Në Kosovë. Ju që the e kuptuva që i, i Kosovë ka fillu maherët e tira tafton? Në gjithi më pregaj që në këtu në Kosovë kanë fillu e maherët. Po e po, ti ki fillu me Kosovë me agjerua, po. po? Po me Kosovë kanë fillu me agjerua. Po, në regullo, në in regullo është. Inshallah merë për gjithashe, inshallah. Ongo. -oh. Hade, -ha, selamat reka. Aleikum, selamat reka.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 nërse në shumë vendet të muslimanëve dhe në vendin ton, hyrja mujt Ramazan nuk shënohet me hyrja me pamin e hanës, por shënohet me logaritjet para prake, që bënë në bas nësë shenjeve, në matjeve të saktuara, dhe bënë logaritje para prake, që në bas të tyre vjet të këpëfunimi se kur është mujt Ramazan. Andaj na e dim një vjet për para se kur është Ramazani. Nësë në botë në rabë e kjo nuk djetë,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 Ramazani ka thënë pejgamberi s.a.w. Er, do të thonë ka thënë esau mu yawma yasumun nas u'l fitru yawma yufturu'n nas ajrimi është kur njerëz agjerojnë. Dasht ajrim kolektiv publik. E nuk bën që një mohallë agjeron me arabin sauditë, etj, ndër mohallë agjeron me Turqinë, etj, ndër mohallë me Egjiptin, çfarë kuptimi ka Ramazani? Prandaj duhet të agjerojmë në vendin tonë. Duhet të agjerojmë në vendin tonë. Prandaj ne kemi filluar të agjerojmë me Kosovë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 në qëpëse nuk bësh pasër në ditën e 5 ose 6, edhe para se mëjore të mirë nuk je pasër, sot ditë mund është më të nga gjëru. Dë mundë, gruja mëjë në regullë, kuptoha pëjtë, në kuptoha. Kuptoha. Gjdo gruja, gjdo gru edhe edin... në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 Që, ka, që nga koha, kur shfaqet, shenja e par, se ka filluar cikli menstrual, grueja e ka të ndaluar të agjeran. Ma dje prish të agjerimin, me automatizem. Nga disa so grua, nuk e prish në agjerimin, edhe përser me cikl, pa më dhim në prish. Ajo është prish, t'i ndaj që handa që mësaj, është i prish, ardhja cikli menstrual e prish agjerimin. Pra ndaj, që tha, vind mërmushme nuk është e pasër, parat përmushme nuk është e postër,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 Dashtham një pyetje për vdekur, çfarë është mirë të bëj për vdekurin e Ramazan? Lutje jasem, sadaka, apo ka ndonjë lutje të veçantë për vdekurin në Ramazan? Po, po është çast i mirë. Zot mirë. Për të vdekurit atë që është mirë të bëjmë, para Ramazanit është e njëjta mirë ta bëjmë edhe në Ramazan, madje ta shtojmë edhe më tepër. Të bëjmë lutje për ta, që Allahu xhallahu ala tu afal mëkatat.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 nuk nuk e ka obligim, nuk ka mundsi ma që nuk do të më pagjëu për të, atëherë më shpagu për të. Më ushyn nga një fukara për çdo ditë që e din saj se ka xheru. Prem baba ka qenë smut ose nona ose vëllau ose dikush, ka qenë smut ramazan e kaluar, s'ka pas mundsi ma xheru. Ta nea dim saksisht se s'e ka xheru gjysën e ramazanit për shembull. E dim saksisht se s'e ka xheru këtë ramazanin. Atëherë t'ja lloj burçin. Të la burçin të dekuritat për atë çdo dim. Për atë që nuk dim, Allahu nuk na ngarkon, por për atë që dim ta shpaguajm për çdo ditë të paqëruar të ti me një me një shujtje të ushqimit për një të varf. Dhe gjithashtu për ta për taqur me don sadaka të përgjithshme, me ndihmuf fugarave me kurën e nevojtë të fugarave, me ndihmën e të smurrit që s'ka mundësi mi ble ilaçet apo për çfarëdo qoftë që dikush ka nevojë ti ndihmojmë, dhe ta lutim Allah xhallahu ala që shpërblimi i kësaj vepre i të shkon te vdekuriton. Me gjitha këtu, mundemi që ne ti bëj mirë të vdekurve tanë edhe muaj Ramazan, por edhe jashtë muajt Ramazan. Ndërsa se përket lezimit të jasinave dhe tjereve, kemi me përmenë në disë ere, se Korani nuk është për të vdekur. Allahu edhe në masë mirë. Kemi në telefon të të rëmën kadrojmë. Kalo. Urna. Une jam të për të gjën, jam të të falj. Po?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 namazë është bërë obligim për gjithë dhe muslimanë, për gjithë dhe muslimanë në kone dur, për në duhet që ti përmbajme i këti obligimi hynorë dhe ti përfilim kët, ta përfilim këtë këtë kërkes të Allah Gjallaj, që të falem e apëtë. Faktë që nuk dhinë surë, nuk dhinë uh, uh, lutit e namazët, nuk dhëmë nështë nuk moshmë më më pësu. Insistë të me më pësu spako surën Fatiha. Elhamdulillahi, Rabbil Alamin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad Ked dallin. Kët mësues. Kjo është lehtë mësues. Mësues kët e fillam u fal. Por nëse ke kët vështirë me mësues, s'e mson më njëherë spaku nis jamu fal me kulhu wallahu ahad. Mësues të jëm lakon shumë mundsi njëri me mësues latu fal apo ose të mson dikush pe të afer me që falët, dikon që e kitë në gjafë shumë në të sënë më falë, ose meni liber, fleturshë, të shumë të qenë shpërndaj, janë për hafë dhe më sënë namazin dhe fillan më u falë. Andaj fillan më u falë, nga se ke obligim namazin. Pa marësisht e ke për onër, a pas e ke për onër, ke është obligim që duhet më në kryjë dhe duhet me fillu me falë namazin. E, kemi një telefon të tër e inkuadrojnë. Halo. Orna. Halo. N Po, po, po, të ndëgjojnë, mërna. Uh, dume të vetë lehon, ako, a munë është me bu namaz, kur ti lehon? Me agjeru, jo, nuk po, është e po, lehushme, të isha për namaz? Jo, nuk ban asë as namaz, nuk ban me falë, gruja lehon nuk falë, e të bërë e praktisë namazën, si kur që e përmanë e maherët. Gruja lehon dhe gruja me ciklë menstrual, nuk e ka të lehu e më falë, duhet me ndërpenë namazën, dhe agjerimin. Ndër kuortë përvendon nga لهonia atëra e kompenzant أجërim vetëm nëse ka ditë borës, nëse na mazë nuk kompenzohet, nuk kompenzohet. Kemi telefona të tre inkuadrojm. Ju duket ka shkputje apo diçka, sidoqoftë. Selam aleikum. Aleikum selam, aleikum selam. Urna. Ju falëj ose darsim dasham dashta me të boni pyetje. Urna nuk më në përneton dëshmorë. Po. E kam rronu që kërë në lukë të konë, e namaz nuk ka bo, ka bo të gjëmohë dhe kështë, po jo regullesht, po. e dhe Ramazan ati ka gjeru. Këshë dosht me ditë dhe familje unë, këshë më dosht me ditë sa pranojë statusi dëshmorit të Allah. Po, insha Allah. Po, ka anë njërë të këpëgamberi sëllë Allah sëllëm, nuk mund të ashtë statusi i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 që së një riu e kam brojt venë në ti, e kam brojt ndërë në ti, e kam brojt familë në ti, por këtë e kam borë në emën zotit, që Allah e ka obligu më rrut venën, Allah në ka obligu më rrut venën, më rrut tokën, Allah në ka obligu me luftu për më rrut familën, Allah në ka obligu me luftu për më rrut pasunin, që gjitha këto i kemi mbrojt dhe i kemi rrut, në emër të zotit, atër me lejnë Allah Gjelle Hora, shpresohet që kë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 që e ka ndirë gjakun për me mbrojt këtë vend, me luftu kundrë armikut, që e ka sulmu vendin tonë, në ka luftua, në ka preje, në ka grije, në ka dhunu, shpesëm që gjitha ta ta kënë bërë këtë në emër të zotit, në emër të besime që e ka në bërtë, ka së të kefundit këj vanë o vendë musliman, edhe mas luftës, edhe mas zbejë së, së, së praktike së fest, me gjithat, këj popullë ka dëshmu, se në registrimin dhe fundit, në statistikat dhe fund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 teqallahu le wala e statusi ti te qallahu te statusi i dëshmorit të ka se merrë nxir te qallahu me pas statusi te dëshmorit në këtë botë njerëz mund ta japin po nuk të kryjm punë a një që ka dek çka e kryjm punë statusi dëshmorit çka e kryjm punë ni për mendojëre që angritin çka e kryjm punë aty e ka marr fund inshallah te gëzohet e merr statusi te dëshmorit e fiton shumë e fiton shpëlimet të shumta sa përkëd bëhet valla në kiduvut as ze statusi te dëshmorit prandaj shpresoj që baba juaj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 Nuk mune mi a shvlerësu të të tërësët, a gjeri moski, vëllat, a gjeri badjaon gjinën. Ja, jo, Allah, badjaon e së më me thamë. Shpesë që të ka lau gjellë e ullat të logaritet se e kry një obligim për Zotin. Por e imbetet përgjëtsia e madhe për mos falën në mazën. Mos falën në mazën. Ndaj, duhe që të mësani, t'a uzzani, t'a kshilani. Se qërë elham në apëshe, kur pojem puna për Zotin buk A më dhe shma i letë. Në pëse në këtës e bëmë për Al Alangële Gjelaluhu. Në që fëse besimin e Alangële Gjelaluhu. Po të shtu dhe po të potivanë. Që të agjirash, të rditen, të mbetesh, pa agjirat elementare që duen për jetën të ndë. Pëse pra që kjoj besim? Nuk përshunën me fa në mazën, pëse? A ne duhet që ti uzojmë, ti mësojmë. Për në ryshe, elham në bëjtë qibilisë po akupan që në Kë nuk në kupton të ashtë që të kush më në kërëmë, dhënë që e, pa mira, për shë, edhe më falë, edhe pa falë, nuk ban pa falë, nuk ban pa namazë, po të ashtë në këtë situatë të jemë në, të ashtë njëri, që të e ko, edhe që të mja hu pa, ju, jo. në shpesuim që me gjërim, të i shpijem njerëzit e të këfallë namazët, e jo që përshka këtë mës falës, të i shveshëm edhe nga gj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 Ma se zdo e thirë, në lhamla, në Ramazan falet, nështë ta nga kër Ramazan imbetet edhe falet sa të është gjallë, inshallah, dirë në fund të jetësë, se sajadë. E në kuadru një telefon të jetër të radhës. Sëra umë aleykum. Aleykum, selam. Uh, jam zhju, gjënod, dhe gjërushën, dhe gjëturinimet në betja spenë mështë nërkam, po konfrishtën ose prisha gjerimin. Kjo është tykja dhe më fanë. Jam e, për që zhu, gjenob, e kuptua, do të bër rinim, domethënë pas së çka kumboj rinimën. Po. Por kam frikë mbetja sfermos më të tan, mos e frysh exagerimin. Domethënë pas së çka më zë. Me kurëzju ti që po shane apo mas unimit që po një lëndë që del masurinë, si do të kemo? Jo, jo, nuk kam pa lëndë, por kam frikë mos ka pos diçka. Po ti ai zju gjonub apo? Po, po, un zju gjonub. Po. Por mas kum në banjë domethënë trumë pas. Ah, po të kuptoj, e çart, e çart e kuptova, e kuptova. E kuptova, e kuptova qëse dalon domethënë që nganjëherë pas urinimit mund dendën i lang pak më i trashh dhe njerëz mendojnë se kjo është shenjë e papastë gjërave të lënë, kjo s'ka nevojë më ulon kët rast. Po nëse është qujë niriu, niriu që ngrihet nga xhumi i bërë në jug, do thotë ka pas ejakulum të spermës nga xhumi dhe është ngrit më ngjass. Dhe ka pa po vetën kët gjendje nuk e ka prish ajërimin, lahet dhe vazhdon ajërimin. Gjithashtu gjat ulënim nëse dendën i lang i trashh, apo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 Selam alejkum. Alejkum, selam. Po që ndërrua, dhe ishte një bytë që sa minuta, ose sa ko, më nga me shtymë mas si fyrit, mas programit që kanë bëha, sa më nga me shtymë, sa më nga me shtymë? Po e qartë, e qartë Allah. Uh, e qartë. Kanë ashtë pesherë, së përës <coughs> përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës përës pë Ato ç'e vendon taku mësh një rregull që është vendosur, ato dikush vendos e ka vendosur atë rregull që njerit i përmban atë rregull që ëh të dihet ku është i mësaku, ku është i ftari, ku është kuadrikës i kështu me radhë. Mir po, edhe kuaj i mësakun taku që është vendosur është vendosur pak më herët se ç'e duhet. Dhe kjo është bën me mençuri, që njerëz mos skuajnë din pikën e fundit nga pas ne nga pakutësia ta kalojnë kufirin si vetë hanë padpin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 ka kalu koha i msakën të të nuk prishpuni, inshallah me lejën e Allah të dhugjera. Pra. Kemi të lënë të të rinë kuadrujmë. Selam Aleikum. Aleikum, selam. Uh, Pasit muaj e Ramazanit është dhe muaj e që duhet i përkushtojnë në më shumë Koranit. A mundesh të më të goshtë si të anëzohë sa më shpekle dhimi në Koranit, për menësh. Për menësh me më mësund Ramazan, në po? Po, po po. A e qërë. Për menësh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 i cili të thotë se Ramazani dhe Korani vinë ditë në gjukimit në dërmjetësojnë për besimtarin. Qëfarët Ramazani? Ramazani, o zotë, e kam penguar gjatë ditës, dhe gjene këtë më vëmeni, e kam penguar gjatë ditës nga ushtimi dhe pia. Andaj, o zotë, më pranën dërmjetësuas për të.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 Cinderi mund të mëson për mërzh ikan gazeturi është i kthjellët. Nëse kemi bër gjumë, por nëse dikush rënë tani natën tash nga gazetë ravit janë vonë, përfundojnë vonë derisa so vjen shpejë jo më kur zyfyr kumara me fletën tani natën, atëherë duhet me flet pas më sa bot. Dhe më mas sa më sa bot turzhnin garkua nuk mund më mësohet për mërzh. I themi se atëherë mëso para zyfyrët. Para zyfyrët do një kocaktuar dhe mëso Kur'an për mërzh. Edhe pse po them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 komentet e Kuranit të dietar të një urtë Sheh Sad rahimehullahu koment i Sadit i mrekullueshëm që le të lexojmë ato sure është përkthyer pjesa e parë gjithashtu e Sadit është përkthyer në kthiri dhe detajet e shumtë që janë përkthyer pjesë të shkputura nga tefsiret ekstumar, si e këto më e këto më radh mirë se ato më të lexohen komentet e Kuranit të ndëgjohen ligjërat që kanë bënë me komentet e caktuara të ajeteve që timi në shoqërim të leximit me Kuranin dhe timi në shoqërim me Kuranin në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 po ja tani bashkam me klinikën e diçatit po po po diçatin duhet na jetë po kanë dëshirë na jetë kanë dëshirë na jetë ti afërmisht emi atë të thiedur atë janë a shkojnë pranuar diçatin ne tregu a duhet ne tregu si është diçart po a nuk duhet po e çart e çart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 Të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mir po, mirësh në duhet më tregu se orzeqat. Për çfarë arsye? Ngase si ne nuk e dim gjendin real të tij. Ai komon di që nuk është meritor për zeqatin. Andaj ne për ta ik për jetësinë për Allah, Allahu le'ala, duhet t'i them, kjo është zeqat. Unë e po kam qef ty më thon, ai thotë, "Jo, unë, a thot, ja, unë së jam për dëjat." Atë rën rregull, jap diku tjetër. Të Por më e lehtë on si dhurat, ai e më, nëse e cton. Qose kupton dhuratë, po ma jap, Allah e shoqbleft. Por me ditë që orzëqat, ndoshta nuk e merr. Për shkak se do të thoshim për orzëqat, ose për të orzëqatin, kom të hyra, jini ka njërë, dhe nhamdë, njës, një, elhamdullilah, e ka frikën Allah asojal. Ndoshta nuk e merr një pasuri që nuk i takon. Prandaj mirë është mi tregu se orzëqat. Do të thonë që unë bëjmë me orzëqatin, s'ka kur gjë, ai orzëqati është është vlej dhuratë. Madje është, ma ti për sot nga shë, është obligim që ti e kryen tek dikujt.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 andaj pas atë ekip presin se i ke dhon diçka në emër të ke diçka fit tjetër. Prandaj mirësh me tregusë orzoçat, anë çovse pranë pastaj është presia e ti Allahu Delmasmiri dhe kështu është këku ndëruar telvat pas telefonatë, po më kanë kë që nuk patë mundësi vallahi shumë pak t'i japin përgjigje pyetjeve që kanë me SMS, edhe pse ata që kanë dëgjuar me SMS janë shumë të kujdesshëm dhe janë të interesuar se tin pjesë e këtij emisioni, por presuni telefonatë po bën që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 në hemësën të vërtetën si duhet dhe të në largon nga gjithdo dëvijem dhe, dhe lajthitja. Allahu a përnuf të agjerimin dhe adhurimit e tjera. Derin të akim në arshëm. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.